abiatu da Udako Euskal Unibertsitatean izen emaiteko Epea. Ekainaren nogeita bederatzitik uztailaren nogeita bira iraganen dira eta baionako ikastaldia kaldiz ustailaren sortzitik amarrera. Sortzi ikastaldi desberdin erran bezala jardun lemaren inguruan irati ziar Udako ikastaroen arduradunak esplikatzen digunaz. Aurten Udako ikastaroetan eskaintzan ikusiko duzuen bezala jardun aldiek edo topaketek indarran izango dute berez ogeita malau ikastaro eta sei jardunaldi antolatu ditugu eta batez ere ikusi dugulako profesionalen bilkunae horietarako ustaila ere garai egokia izan daitekeela udako ikastaroen barruan integratzea interesgarria dela eta hortik ba jardun edo hitz joko hori egitea ez alde batetik jardun egingo du lango ikastaroetan hitz egin edo lan egingo dugulako baina beste aldetik ba topagune bat ere sortuko dugulako Baionako ikastaroak beraz ustaiaren zortzitik amarrera izango dira, e, ze zer landuko da berezikia urten, bada berezitasunik? Mm -hmm. Bai, begira, urtero e, ikastaldi berria berritua egiten saiatzen gara, hori da gure urteroko erronka, ez? E, ikastaro ezberdinak antolatzea, eta bueno, gure uste erakargarriak ere izatea. 8 kastaro eskuniko ditugu Baionan eta bueno, eskaintza nahi baduzu aipatzen dizki sued batzuk ikusuko duzu hasi informatikatik zein psikologiara zein helduen irakaskuntzara eta horrela orduan adibidez ba, gorputzaren bidez arreta garatzeko teknikak landuko dira talertxe baten, Zuzenbideeta nazio eginza Europako arautegia ere landuko da ez. bi Muetan big mugen artean lan egiten dugulako profesional kasunetan abokatueketa. RasperIP Talerra hau da informatikakoa hauei da e, teknologia berri bat irakaskuntzarako adibidez erabili daitekena. Textu pragmatikoen itzultpena hau da itzultzaileei zuzendutako tailerra batez ere Frantszeesa euskara kombinazioa landuko duena, Literatura hau hausako euskal literaturako bide berriak, hau ere berritxua, ikastarua, arte bizietan eskuntza proiektuak diseinatzen, hau batez ere arte munduan lan egintzen duenei daude bideratuta, ez nola beraien lana eskuntza ara bideratzenak orduan nola sortu behar dituzten proiektu hoiek landuko dira, helduen euskalduntze eta alfabetatzea, moldak eta beharra, hausnarketara hau, bideratutako ikastaro bat da, eta maitzeko, eskola libre eta demokratikoak, askapenerako pedagogia baten oinarriak ikastaro honetan ere gogoeta egin nahi da, ez, irakaskuntza eta ba, ba, bide berriak dauden, eta pedagogia ezberdinak. E, aipatu duzu, Norbanki laro gehi, pertsona inguru biltzen dela baionako ikastaroetan, e, aliz, orokorki, e, Behar bada ikaslen edo urbiltzen den jandearen perfila aldatuz joan dela urte-zurte. Bai hori da, ez. E, egia da, hasiera baten, udako ikastaroak batez ere ikasle universitariai zuzenduak zaudela eta bereiek ziren gehieneskoa. Apurka, apurka joan gara ikusten gero eta gehiagur biltzen direla batez ere profesionalak. Hau da, lanean dauden euskaldunak, beraien eguneroko edo birtzi klatzeko, edo gauza berriak ikasteko, ba, udako ikastaroetaz baliatzen direnak. ez, Eta perfilian adibidez hori oso argi ikusten dugu. Ba, ibaionakoetan, zeinbestelako Eibar ba, ba, edo Iruñako ikastaroetan. Eta aekarekin ere partaidetza bat izenpetu duzu ez, zertan oinarritzen da? Ba, begira, hau ere ia zaziginen aikarekin elkarlanean, batez ez ere ba, momentu baten gelak behar genitxuen ikastaro, udako ikastaroetarako, beraiekin kontaktua jarra eta hasieratik baietz esan eziguten eskusa baltasun osoz, etxeko giltzak eman eta beraien eskaltegi erabiltzeko aukera daukagu aurten ere beraien gana dugunean berriro baietz esan digute eta honi gorputza eman izan diogu ez, ez izateko solik gela guzteko akordio bat Orban honen atzean ere, ba, dauka ba, e, osagai formatibo bat, formazioa ba, eskentzea baita aekare. Aeka profesional gisa, ba, bai udako ekastaroetan ba, matrikuladuan izango dute aekako irakasleek, eta gero urtea osoan zerrere, ba, beraiekin formazio osagiroen bat ere antolatuko dugu.